Gaina, upiren berezitasuna da, Euskal lurraldean errotua dela, hainbaten gaiamendu hartuak ditu ekonomia sozialean edota Euskararen arloan. Astero langileek aekarekin Euskarak urtxo bat segitzeko aukera dute. SGT sindikatuak sail berri bat sortu du Indekosa zerte deitua, kontsumitzaile defendtsarako eta informaziorako elkartea da eta profesional batekin gatazkandiren kontsumitzaileak laguntzea du elburu, garraioak, etxe bizitza bankua, zorpetzeak, telefono arazoak laguntza arlo ezberdinetan eskaintzen dute, Baionan kokatua da elkartea Santa Ursula plazasan. Eusko Iaurlaritzak irunera azken egunetan iritsitako migratzailei arrera egiteko dispositibo berezi bat ezarridua bian, Usaian baino jende gehiago, eltzen ari da, eta joan den osiralean adibidez egun migratzaile iritsi ziren, larun batean beste egun. Guziai arrera egiteko eta inorkarrikan ez usteko, irungo aterpetsiaz gain beste leku batzuk prestatzen ari dira. Eusko Jaurlaritzaren eskaerari erantzunez, ondarribiko herriko etxeak jostaldi pilotalekuan, larogoita amalau, oe prestatu ditu Irungo harrera sareak aldiz, egokiagoa ikusten du baliabide hori irunen kokatua izan dadin migratzaileak irunera heltzen baitira. Xopri Autobusareen Internet gunea pan andaz Jasburgeko sozietate batean izan den sutearen ondorioa da, suteak Xoplu zerbitzaria izorratu du baita txitx koboatena ere Xoprixen aplikazioa edo harrera telefonikoa aldiz martxan dira. Maider traizdon hitzak tindaturik agertu ziren bestalde atzogoizean, maider arroztegi miarritzeko hauzapezaren familiaren saltegi batean, hau pabeo ere agertzen zen eta arroztegi eta behoren arteko liskarren ondorio dira, arroztegi epizeria miarritzeko hauzapezaren anaiarena da, sare sozialak berotu ditutindak eta horren aldeko eta kontrako mezuek. Pilotan, frantziako elitprobinakako txapelketa ostira luntan. Asiko da, pilotariak bi mailatan banatuak izanen dira, lehen mailen sei ekipa leiatuko dira, eta bigarren mailan beste sei bikote, jakinik laua matur uztartu dituztela, txapelketa B multzoarekin hasiko da ostira luntan. Bai modern trinketean, lehen partidarentzat, zat, malik niangetatier jariz mendi, gregogiak eta, eta benzan zubiaten kontra, hariko dira. Zortzit arditan, izanen da berrizail nagusia gero arte. Gero arte intza harrieta eta, eta sortziakasik boz minutuz pasaturik ditugularik goiz berin, gure guregomitarekin segitzen dugu. prekalitatea paitatzen dute Ipar euskal herrian bizi diren preso eta ieslarri oia nitzek. Hori ondori ostatzen du argera elkarteak egiten duen diagnostikoak. Atzo aurkestu zuten prentsaren aurrean diagnostikoa elkarteak laguntzen ditu presondegitik atera berri direnak lan administratibuetan, baita ekonomikoki ere, eta be, gaurko dia, do, diagnostikoaz, gaurko gomitarekin mintzatuko gira, jokin etxe barria antxeta irratiko estudioetan, baituko egunon. Egunon. Eta azteko, hala erran bezala, diagnostikoa egin duzuela, zenbaki bat aipatzeko irureun preso eta iezlari oi direla, ipar euskal errian, irurogeita pertsona galdezkatu dituzue, diagnostiko horrentzat, zer da azpimaratuko zenuken emaitza? Bai, bon, lehenik aipatugu zerratin gindugun uh, galdetegi hori, eh? e, gu ikusten genuen, bon, ba... Gure eguneroko lanean detektatzen genuen ba, e, erbestean eta presoien e, egondakoen artean ba, adina haintzina joaten zela. Askok e, ikusten genuen erretretan eta e, erretreta guretzat ikusten genuen ba, prekate, prekaritatearen e, sinonimoa zela. Eta ikusten genuen, beraz, galdetegi bat inbergen un, metodo bajarri bergen un, diagnostiko sakon bat e, ukaiteko, ba, e, hori, erbestea eta kartzela pairatu zuten jende e, kolektibo hori, jakiteko nola dagoen eta nola iritziko den e, erretretan. Noski ez dugu aztertu, aztertu bakarrik e, erretretarena, baizik eta kontutan hartu dugu, Ba beste atal batzuk, hau da, osasun gintza, juridiko zegoeran daude, e, txebizitza eta bar. Eta bon, eta galdetegi horrek, e, horren emaitza, bai ez dut dugu ba, guk e, atzematen genuen hainbat kontu, eta bat da, ba, prezeski ba, askok erretretan daudenak eta erretretan e, gertu ongo direnak, Ba, egoera zailan egongo direna eta minimo batzuekin. Hmm? Orduan, ba, bakarrik datu bat emateko, eh, gaur egun e, elkarrizketatu ditugu zuzenean iroita mabostetik e, partxona gora, e, oietatik egoita bederatzi jada erretretan daude, eta batzuk oso egoera prekarioan. Beraz horretik, ja aktibatu ditugu hainbat eh, laguntza, eta epe laburrean e, bestea mabost sartuko dira. Hmm? Kontutan hartu berda, elkarrezketatugun e, guztien artean, e, e, berroi urte baino gutxiago dutenek bakarrik dire direla. Eh? Beraz, e, fenomeno hori, gu ikusten genuna, ba, bai ez da. Mm -hmm. Diagnostikoa ezinbesteko zen, justuki, pertsuna horiek kontxileratuak izan daite zen? <gülüyor> bai, eta gu izaten dugu, harrera e, gure bokazioa da, Zubilan aitea, ba, e, presoterbestea e, pairatu duten kolektibo horren eta e, euskal gizartearen e, ordezkarien artean. Hmm? Gu esaten du bongu ginen batez ere ba, kolektibo hori laguntzeko. jakin berda, da e, orain dela hamar urtera arte lan hori eramaten zun batez ere... E, preso edo erbestean egondakoaren zenidea edo lagunak, haiek egiten zuten almoduan lana, eta guk sortu ginen preseski ba, laguntza hori antolatzeko, irtenbide kakotxen artean profesionala emateko eta erantzuteko e, era integralean. Jakin berda, eskotan zenideak ba, gaindituak dira, dira egoera berriak, E, oso komplikatuak gudeatzeko eta guk ekartzen, dugun, ekarpe, e, gu ekartzen duguna da prezeski ba, laguntza integral hori orrokorra horra e, ekartzea. Hortarako badugu e, gure, gure elkartean hainbat partaidetzak, baitugu laguntzaile sareak, baitugu osasungintzan ba, psikologoak, e, E, baitugu kineak, baitugu pos, hainbat ataletan e, hori laguntzaileak, badugu ere e, abokatuak jordikoki ba, erantzuten dutena e, presoiak aktualitatean dauden gaina e, egoera Bati, ba, erantzunak, eh, lehen geroa ipatuko agian, e, fizait, lurralde e, bekugoak eta hori, hori ere irten bideak hemen barzaie, o, e, beste, eta gero, beste atal garrantzitsua, nuen ematen du laguntza da, e, erregularizazioa administratiboak, bat esere, ba, preso ientzat eta, eta arbestetik etozen direnak. Bo, eta atal anitzetan, beraz, inkesta horrekin lortu dugu e, gure, Beharrak, e, identifikatzea zeintzuk diren beharrak eta horri erantzuteko ze neurriak hartu behar ditugun. Eta ze neurriak hartu behar ditugun, ditugun hori da e, kolektiboki e, euskal gizartean eta bere eragile, eragilekin e, konpartituz galdetegi hori eta haien implikazioa e, galdetuz. Mm. Jakin berda, 2000 aietaren konferentzia ondoren, 2000 malagoean, E, Baionako akordioa sinatu zela, hainbat eragile politiko, sindikal eta sozialen artean, eta lehengo puntua zen e, preso ta, eta ez, erbeste erbeste e, be, erbesteraztea. Be, Beraz, hori guk ek, gaur ekartzen dugun diagnostiko hori ba, preseskida lan bat hori e, hori bideratzeko guztion artean. Eta engai amendu hori beraz betetzeko gixan. aipatu duzu, justuki, fizait fitxategiarena edo uh, beste, azkenan ere hori da ere egiten duzuan uh, ondoko laguntza, preso aterata ere eskubideak mugatuak baitituzte, hortan ere uh, ze diagnostiko edo atera duzu egaldizketa hortatik? Bai, bon, ba, gu bat identifikatu ditugu, ba, gu deitzen dugu damokles ezpata horrenpean dauden e, dauden jendea. Jakin berda, fizeit aplikatzen zaio e, preso ateratzen den guztiari gaur egun, e, gehi gero badira e, aitzinetik e, e, beste neurri bereziak e, aplikatzen zaiena preso taizlarioi. Bat da e, lurralde debe, bekoa, ikusi dugu ba, COVID-en garaian egon diren horren inguruan, e, atxiloketak, beste gozbatzuk dira bere garaian e, laroik eta markadan e, as, e, presoan itz e, asinatuazien e, eta gero ere espulsio e, aginduekin eta ba, momentu batean hoiek erabaki zuten Euskal bultatzea eta gaur egun ere badira e, ba, egoera juridiko zailbatean. Guk gure, gure atalean iten duguna da Ba, Bokatuen bitartez, erantzun horri beste kontu bada, eta hori dago eskatzen duguna, hori beste politikoki hori e, konpondu berda, eta ezabatu hori guzti horiek. Mm? Den aden hor, azkenan biltzen da, zuen eskaera, diagnostiko hori egin duzu eta egingo du zuetan, eh? urte-zurte segipena egiteko, eta sustut hor, instituzioen implikazioa eskatu nahi duzue diagnostiko horrekin? Bai, bon, ba, piskat metoduan guk hasieran e, du zuen bezala, e, gu identifikatu ditugu lehen zenbat presotea i, eta IES e, daude gaur egun ipar euskal harrian, e, zenbat hoi, beraz identifikatu ditugu irureun baino gehiago, bon, batzuk oso denpora e, murritzan egon dira, beste batzuk denpora e, luzea, eta gero bigarren planoan E, bigarren mailan ja identifikatu ditugu ba, arazoak e, bai, bai preso urte asko egon direengatik e, edo ISEan urte asko egon direnengatik, e, e, ba, zeintzuk aldira egon egoera zail batean edo nori aldi eman e, laguntza. eta gero ja hirugarren pauzoa izan da elkarrizketak e, ja fisikoak egitea galdetegi batekin eta metodo horrekin. Beraz... E, Bein lan orina eta tzo aurkeztu genun e, publikoki e, prentsari ba, ba, egindako diagnostiko hori e, orain hasiko gara e, biltzen e, 2021ean ba eragile politiko sindikal instituzionaleekin eta beste eragile sozialekin aurkezteko dokumento hori eta e, eta bakoitzari konpromiso batzuk hartzea badira atal anitz nun nunaldi gute lagundu Eta, eta bon, ba, bakoitzari, bakoitzari eskatuko diogu ba, hori, e, alden bere, e, bere almenean e, ba, hori, e, laguntza, laguntza pratiko bat. Mm -hmm. Hala, gera elkartea beraz e, hemen pagai eta arke egin diagnostikoa jokin etxe bagia, gurekin egin nuen goizontan mileskera. Milesk ez zui. Eta nikortan utziko zaituztet jakin bihar goiz berri gomitaren tartean,